Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Kembali kita melanjutkan Fajian kita dari Pembahasan al-siratul nabawiyah Dari al-fusul fi siratul rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Di mana kita telah masukkan ke. Pembahasan Tentang Awal mula peristiwa perang Uhud dan disebutkan dalam beberapa riwayat tentang mimpi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud ini disebutkan. هذا الحديث الذي رأيتنا عليه إمام أحمد الدارمين هذا الحديث جابر من عبد الله رضي الله تعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة فأولت أن الدرع الحصينة المدينة Wa annal baqara huwa wallahi khair Kata Nabi SAW Suatu ketika aku bermimpi Dalam mimpi itu aku Sedang memakai baju besi yang kokoh Yang sangat kuat Dan aku melihat Sapi-sapi Disembelih Lalu kemudian aku pun menakwilkan bahawa yang dimaksud dengan benteng yang kuat atau baju besi yang kuat itu adalah kota Madinah, bahawa kota Madinah tidak akan jatuh ke tangan orang-orang kafir. Dan adapun tentang sapi-sapi yang disembelih tersebut demi Allah itu adalah kebaikan, itu adalah kebaikan yang nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Bahawa yang dimaksud adalah kaum mukminin yang menimpa mereka dalam peristiwa perang Uhud, meninggalnya sebahagian kaum mukminin sebagai syuhada, dan itu adalah kebaikan agar kemudian mereka dimuliakan Allah Subhanahu Wataala sebagai orang-orang meninggal dalam pertempuran sebagai para syuhada. لو نبي صلى الله عليه وسلم مغتقن فرق رصحابة لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم قال الله سعيدنا كنت تتنجل دي مدينة قالوا تدكال مريكا ماسو قد مدينة كميفون ممرأي مريكا فرق رصحابة مغتقن يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا Fiha fil Islam Demi Allah Mereka tidak akan masuk Mendatangi kami di Madinah ini Di zaman Jahiliyah. Lalu bagaimana mungkin dia akan memasuki tempat kami Di dalam Islam Maka Nabi SAW pun mengatakan Kepada Para sahabat yakni Yang mereka Menginginkan untuk mendatangi Uhud Bukan tinggal di Madinah. Maka Nabi saw mengatakan, 'Siapa nakumidan? Kalau begitu ya tersalah kalian'. Maka Nabi saw memakai peralatan perangnya. Maka Sebagian orang-orang Ansar yang tadinya mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk keluar dan tidak menunggu mereka di Madinah, maka mereka ingin menarik kembali. Menarik kembali ucapan mereka. Lalu mereka mengatakan ya Nabi Allah sya'nuka wahai Nabi Allah terserah engkau. Keputusan ada di tanganmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melengkapi dirinya dengan alat-alat tempur, alat-alat untuk berperang, berjihad Beliau mengatakan laisa linabiyyin idza la bisala matahu ayyadaha. Hatta yukatid Tidak dibenarkan bagi seorang Nabi Apabila dia telah mengenakan Alat perangnya Untuk meletakkannya kembali Hingga dia berperang Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Al Al-Imamu Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya dari hadith Ibn Abbas Rasulullah anhuma beliau mengatakan, tanfal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifahul falfaqar, yoma ahud. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan tambahan pemberian, yaitu berupa pedang yang disebut zul falfaqar. Dalam peristiwa perang Badar, Lul Fakar ini nama pedang milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya dalam peristiwa perang Uhud. Itu tambahan di luar dari ganjilah harta rampasan perang. Ini tambahan yang diberikan kepada. Al-Imam dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang ini disebut Dhul Faqar. Dhul al-Faqar dengan fa yang di fathah. Ada yang menyebutnya Dhul Fiqar dengan fa yang di kasrah namun yang masyhur dan itu yang ditetapkan oleh banyak dari ahli lugah dengan fa yang di fathah. Dhul Faqar dan merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu kebiasaan sebab yakni bangsa Arab pula memberi nama kepada benda-benda memberi nama kepada benda-benda sebagaimana benda-benda yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masing-masing memiliki nama-nama seperti pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Zul Fakar dan beliau memiliki baglah, baglah iaitu anak kuda keturunan kuda, Apa, pertemuan antara kuda dengan keledai lahirlah baglah, itu diberi nama Duldul. -Dul. Bagal diberi nama Dul-Dul. Beliau memiliki Unta. Yang diberi nama Al-Qaswa. Sebagaan beliau juga memiliki uh, Himar, Keledai. Yang diberi nama Ya'fur. Yang diberi nama Ya'fur. Beliau memiliki baju perang. Yang disebut Zatul Fudul. Bahkan eh, permadani, ya. permadani atau tikar itu ada namanya juga. Ya. Disebut Al Qur, Al Qur. Nah, jadi eh, masing-masing beliau disebut ini namanya ini, ini namanya ini. Ada namanya. Maka pedang Rasulullah SAW itu disebut Zul Fakar dan disebutkan bahawa pedang ini dinamakan Zul Fakar disebabkan karena dia bergerigi, ya seperti ada bagian-bagiannya itu seperti gergaji pedang. Wahyu yang berkenan tentang perang Uhud. Dan beliau melihat mimpi yang berkenan tentang perang Uhud. Tolikom mengatakan orang itu, "Fi syif dzil fakar, Aku melihat di dalam mimpiku, pedangku dzil itu patah. Fa awal tuh fikum ayin hizaman. Maka aku pun mentakdirnya, menakwilkan yang dimaksud pedang yang patah tersebut adalah kekalahan yang menimpa kalian. Waraitu anni murdifun kapsyen, fawwaltuhu kapsul ketiba. Dan aku melihat di dalam mimpi, aku mengikuti uh, kambing-kambing kibas. Lalu aku mengetahui bahawa yang dimaksud adalah uh, kapsul ketiba. Asal nama kapsul al ketiba itu alat perang. Alat perang yang dikenal di zaman dahulu. Yang alat perang ini dengan menggunakan batu yang besar, jadi dia semacam ketapel, ya, yang dilemparkan untuk merobohkan benteng, benteng lawan. Itu disebut kafshu al ketiba dalam bahasa Arab, ya, biasanya berkali-kali dengan kekuatan yang sangat besar. Ya, itu dapat membobolkan dan menghancurkan benteng lawan. Nah, maka yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah uh, munculnya para pahlawan-pahlawan para pemberani dari kalangan para sahabat yang bertempur sampai titik darah pem, uh, yang terakhir. Warai itu ani fadir inhasina faawwal tuhal Madinah dan aku melihat aku berada pada uh, baju perang yang kokoh. Aku pun menakwilkan yang dimaksud adalah Madinah. Warai itu bakarun tuzbah, fa bakarun wallahi khair, fa bakarun wallahi khair. Lalu aku melihat sapi-sapi disembelih. Maka sapi-sapi demi Allah itu kebaikan. Demi Allah itu kebaikan. Dijelaskan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa yang dimaksud dengan sapi-sapi yang disembelih tersebut adalah kaum mu'minin yang menimpa mereka dalam peristiwa perang Uhud. Meninggalnya sebagian mereka mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta taala menjadi para syuhada, orang-orang yang dimuliakan. Maka ini awal-awal pada saat persiapan para sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kaum musyrikin dalam peristiwa perang Uhud tersebut. Lalu berkata Al-Hafidz Mukhtair rahimahullah Wa utiya sallallahu alaihi wasallam birajulin min bani Najjar fa shalli alaihi wa dhalika yaumul jum'ah. Dan dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang Seorang lelaki dari Banu Najjar yang meninggal lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya dan itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa stakhlafa madinati Ibnu Ummi Maktum. Dan beliau mengangkat menjadi pengganti beliau untuk memimpin kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Wa kharaja ila Uhud fi alf Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Uhud bersama dengan seribu pasukan. Bersama dengan seribu pasukan. Falamma kana bi ba'd ath-thariq in khazala Abdullah ibn Ubayy fi nahwin min ath-thalathmi'ati ila al-Madinah. Maka pada saat di pertengah jalan mundur kembali Abdullah bin Ubayy tokoh munafik, dan dia berhasil membawa orang yang semacam dia dari kalangan orang-orang munafik, itu kurang lebih 300 orang kembali ke Madinah. Kembali ke Madinah. Pada saat mereka kembali, jumlah 300, jumlah yang besar. Kalau jumlah pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seribu dikurangi dikeracun ya berkurang dalam jumlah yang banyak sekali sepertiga dari pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faittaba'ahum Abdullah bin Amr bin Haram, Walidu Jabir radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Amr bin Haram mengikuti mereka. Ayahnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti mereka. Yuwabbikhuhum yang menjelekkan perbuatan mereka wa yahudduhum ala arruju' dan memberi semangat kepada mereka untuk kembali bersama pasukan faqalu lau na'lamu annakum tuqatilun kata mereka kalau seandainya kami mengetahui kalian akan berperang kami tidak akan kembali kami tidak akan kembali ya maksudnya tidak ada peperangan ya Sok merasa diri mereka pemberani ya, Sehingga mereka kembali Dengan alasan oh, Pasti tidak ada perang Kalau seandainya eh, Kami mengetahui kalian berperang Kami tidak akan kembali Maka mereka pun kembali Dengan alasan yang dibuat-buat Yang pada intinya Kufur Kekufuran Terhadap agama Allah subhanahu ta'ala Palamma Abu Alihi raja anhum wa sabbahum mereka enggan untuk kembali maka Abdullah bin Harab meninggalkan mereka sambil mencaci mereka dengan perbuatan yang mereka perbuat Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Lama kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ila ghazwati Uhud Raj'a nasun mimin kharaja ma'ah Takkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Menuju perang Uhud Maka ada sebahagian manusia Kembali Kembali meninggalkan pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Wa kala ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam firqatain Firqatun ta'ul Nukatiluhum Wa firqatun ta'ul La nukatiluhum Maka para sahabat pun terbagi menjadi dua Ada satu kelompok Mengatakan kita perangi mereka Satu lagi mengatakan tidak kami Jangan kita perangi mereka Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Fama'lakum fil munafiqina fi'atain Wallahu arkasahum Bima kasabu Jadi turun firman Allah mengatakan Ada apa kalian Mengapa kalian berpecah menjadi dua kelompok Dalam menyingkapi orang-orang munafik itu Allah yang mengembalikan mereka. Allah yang mengembalikan mereka. Menampakkan kekufuran mereka. Disebabkan karena apa yang mereka perbuat dari kekufuran, kemunafikan. Jadi, mengapa mereka kembali? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karihalahum bi'atsahum fa thabathum. Allah Subhanahu wa taala membenci kalau mereka ikut orang-orang tidak punya iman. Maka biarkan mereka tidak mengikuti peperangan, tidak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Allahul Khabeedaminat Taib untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Ya, maka ini cobaan. Yang dengan cobaan tersebut diketahui siapa orang-orang yang bersabar, yang tetap bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa diantara mereka yang tidak memiliki iman yang menyimpan kekufuran maka uh, itu sudah menjadi khan takwa. Wallahu a'adu Allah yang mengembalikan mereka sehingga mereka tidak mengikuti peperangan itu. Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi sallam, inna taibah tanfidznuu kama tanfidnaru qabat alfidhbuh. Sesungguhnya Madinah itu taibah. Ya, yang akan menghilangkan dosa-dosa Seperti apa yang menghilangkan e, Kotoran yang ada pada perak Jadi hikmah yang besar Dengan e, mundurnya mereka Dan memisahkan dirinya mereka dari Pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin nampak Adanya orang-orang yang kufur Ini dalam jumlah yang besar ya kawan, 300 orang Tidak sedikit Sementara mereka sedang membutuhkan pasukan yang dalam jumlah banyak. Orang-orang kafir yang jumlahnya demikian besar yang dibawa oleh Abu Sufyan dari berbagai kabilah Arab. Nah, namun itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta taala. Disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala an Beliau mengatakan nazalat hadhihi al-ayatu fina. Bahwa ayat ini turun berkenaan tentang kami yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 22. Idhamma al-ta'ifatani minkum an tafshalah. Adakah ada dua kelompok diantara kalian ingin melemah? Ingin kembali. Tidak ingin melanjutkan peperangan? Yang dimaksud dua kelompok, Iaitu dua kabilah. Banu Salamah dan Banu Harithah. Kata Jabir bin Abdullah, Wa ma'uhibu anna ha lam tanzil. Wallahu yakul wallahu waliyuhuma. Aku tidak suka kalau ayat itu tidak turun. Artinya mereka senang. Ternyata ada ayat yang turun berkenan tentang mereka. Ya, Kalangan ansar dari Banu Salamah dan Banu Harithah. Lalu kemudian Allah mengatakan Allah yang menjaga mereka Berdua yani Dua kabila itu Allah yang memelihara mereka Allah yang memberikan pertolongan kepada mereka Disebutkan dalam uh, Sirah Ibn Hisham Dari Jalur Ibn Ishaq Dari Az-Zuhri dan Muhammad Bin Yahya bin Habban Dan Aus bin Umar bin Khutada Dan Husein bin Abdul Rahman Takkala Disebutkan hadis tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diceritakanlah tentang kisah keluarnya para sahabat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Uhud. Hatta kuarja fi alfi min ashabi, hatta ida kano bi shaud Madinah wa Uhud. Maka keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan seribu dari kalangan para sahabatnya. Tatkala mereka telah menempuh sekian langkah mereka sudah berada di antara Madinah dan Uhud sebagaimana kita terangkan bahwa dari dari Masjid Nabawi menuju ke Uhud kurang lebih 5 km. Ini yani jarak yang tidak begitu jauh. Sangat dekat sekali. Nah, ini sudah separuh perjalanan. Rasul bersama dengan para sahabat. In khadhal anhu Abdullah bin Ubay bin Salul bitulutsin nas. Abdullah bin Ubay bin Bali diri dan dia berhasil membawa sepertiga manusia. Waqalah ya. ataahumu asani mana dari alam anak tulamfusana hahu na yuhan nas. mereka. Lalu dia menyelisi aku, karena Abdullah bin Obay juga merasa dirinya punya kedudukan di tengah masyarakat Ansor. Kami tidak tahu dengan alasan apa kami membunuh diri-diri kami wahai sekalian manusia. Faraja abi manittabahu min qaumi min ahli nifaq warai. Maka kembalilah Abdullah bin Ubay dan diikuti oleh kaumnya dari kalangan orang-orang munafis dan orang-orang yang memiliki keraguan dalam hatinya. Wattaba'ahum Abdullah bin Amr bin Haram. Maka Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah mengikuti mereka. Lalu beliau mengatakan ya kaum Uzakirukum Allah Allah takhzulu qaumakum wa nabiyakum 'indama nahara min aduwwihim Aku ingatkan kalian kepada Allah jangan kalian menghinakan kaum kalian dan nabi kalian pada saat dia menghadiri musuhnya menghadapi musuhnya kata mereka law na'lamu annakum tuqatilun lam kalau seandainya kami mengetahui kalian akan berperang kami tidak akan menyerahkan kalian Walakin nala nauran Nahu ya kunu Namun kami melihat sepertinya tidak ada perang. Sepertinya tidak ada peperangan. Allahumma Fala, astaghfirullahi wa aabu illa insyraf. Tatkala mereka bermaksiat dan mereka enggan untuk kembali bergabung bersama pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walah maka ayah Jabir mengatakan: "Abadakum Allah, agdaul Allah, ankum nabiyyah." Semoga Allah menjauhkan kalian Kalian adalah musuh-musuh Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencukupkan Nabinya dari kalian Dan yani tanpa kalian Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Pertolongan Maka ini tentu Merupakan cobaan-cobaan Yang dialami oleh kaum muslimin dan Pada saat mereka keluar Mereka sedang Memerlukan bantuan Fisik orang-orang yang ikut serta dalam peperangan melawan kaum musyrikin justru ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik ya untuk melemahkan namun pada haknya itulah yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali dan tidak mengacaukan barisan kaum mukminin dan untuk menampakkan siapa yang mukmin dengan keimanan yang hak dan siapa yang menyimpan kekufuran di dalam hati-hati mereka تأيتم sampai di sini ikhwan wa akhiru da'wana alhamdu illahi rabbil alamin ta fa'allu hafizukumullah